Un paște fericit Poveste populară italiană Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda și Vasile Socoliuc Au fost odată Doi frățiori care se numeau Gianni și Matia Țineau foarte mult unul la celălalt Se jucau cât era ziulica de mare împreună Mai făceau și mici prostioare Dar erau destul de buni și de cuminți Iar părinții lor nu aveau a se plânge de ei Cântau de multe ori un cântecel învățat de la mama Era un cântec simplu, dar lor le plăcea la nebunie Graur, graurel, uită pe Maria Coase că din el, cămașa lui Mesia ah, Cum ziceam? Gianni și Matia erau doi băieței încântători La fel ca toți copiii care nu au prea multe griji Știți însă cum este viața Timpul trece pe nesimțite, copiii devin oameni mari Părinții împătrânesc și mor Astfel li s-a întâmplat și celor doi frați Au crescut și după dispariția părinților lor S-au certat rău de tot pentru o bucată de pământ din moștenire Nu au reușit să-și împartă Fiecare s-a crezut nedreptățit și s-au despărțit supărați pentru totdeauna Matia și-a făcut o casă undeva la munte Iar Gianni a rămas la câmpie Se apropiau Sfintele Sărbători de Paști Și Matia se pregătise așa cum învățase în casa părintească Avea tot felul de bunătăți Casa era strălucitor de curată. Mai trebuia doar să vină preotul cu binecuvântarea. Casa este o oglindă. Eu m-am îmbrăcat sărbătorește cu haine noi, friptura, ouăle, cozonacii și pasca stau pe masă pentru a fi sfințite. Ar trebui să am o inimă bună, iar sufletul să-mi fie invadat de seninătate. Păi, da, dar unde o fi preotul de nu mai susește? Oare nu știe că m-am mutat aici? Ba da, ba da, știe. Ori nu cumva este prea îndepărtată casa mea de biserică? E, aici pe multe locuiesc puțini oameni. Poate am făcut o greșeală, dar am de toate și liniștea mă ocolește." O să mă ospătez singur Chiar dacă mâncarea mea N-a primit sfânta binecuvântare Nici eu de altfel Trist și singur S-a așezat la masă Dar când a vrut să tai o felie de friptură Și-a dat seama că aceasta Se transformase în piatră ha, La fel și cu zonacii, Pasca Și celelalte feluri pe care le preparase Ciudat, foarte ciudat. Bunul Dumnezeu vrea să-mi arate că este supărat pe mine? Dar nu cred că am făcut vreun rău cuiva. Ia uite, a început și furtuna. Vântul bate cu putere, mai să-mi zmulgă ușa din țâțâni. Așa e pe aici. Timpul se poate schimba de la un moment la altul. O să mă obișnuiesc eu cu viața la munte. Cine? În prima clipă, Matia a crezut că era preotul, dar a alungat de gândul acesta. ascuns în grabă mâncarea pietrificată și s-a dus să deschidă ușa. Era un piet călător rătăcit, surprins de furtuna care se tot întețea. Povestește! poftește în casa mea, om bun! Îmi pare rău că nu-ți pot oferi nimic de mâncare, dar un loc pe scaun și un pat bun pentru noaptea asta o să ai și la mine. Dumnezeu fie lăudat, pentru că mi-a scos în cale casa ta și fii și tu binecuvântat pentru ospitalitatea și bunătatea ta. Călătorul era un om slăbuț și nu prea înalt, dar avea un zâmbet cald și ochi frumoși, mai adânci decât marea. Matia l-a întrebat. Ia spune -mi. De pe unde vii și unde te duci călătorule? E vin de foarte departe. Am mers prin multe locuri, am trecut pragul multor case. Zilele astea am văzut multe familii pregătindu-se de Paști, iar inima mea e plină de fericire, pentru că mi se pare că toți oamenii sunt mulțumiți și împăcați cu ei și cu seminilor Se poate, dar eu nu sunt fericit. De ce? Ai toate motivele să fii fericit Ai o casă a ta Ești frumos îmbrăcat Ai un chip deschis, plăcut Ești sănătos Ce-ți lipsește pentru a fi mulțumit? Păi, cum O, fof. Se... fo, fo, Nu știu de ce oamenii nu găsesc mai ușor calea spre fericire Știi, colo, jos, la câmpie Am fost în casa altui om Care avea tot ce-i trebuia La câmpie? Da am trecut pe acolo și în casa aia ar fi trebuit să domnească bucuria Era o familie întreagă cu doi copilași Unul chiar ieri a venit pe lume Și ce să vezi, stăpânul casei era negurat de parcă s-ar fi abătut o năpastă pe capul lui Norocul a fost că băiețelul cel mare m-a mai înveselit când mi-a cântat un cânte cel nostim Pe care nu l-am mai auzit niciodată Suna ciudat, ceva cu o pasăre, parcă... Graur Cu un graur? Cu un graur? Da, da, un graur Spunem, mi cântecelul suna cam așa? Graur, grăurel, el Uit-o pe Maria Coase că mașa lui mesă Da, da, da, ăsta ah. este cântecelul Văd că-l știi și tu Călătorul cel slăbuț asurâs, a surâs Apoi s-a ridicat de pe scaunul pe care stătuse am mulțumit pentru găzduire și a dat să plece. Unde vrei? Unde vrei să te duci, omule? Stai! Afară e furtună! Înainte de a reuși să-l rețină, omul ieși pe ușă, iar chipul lui Matia se lumina în înțelegere. Inima-i bătea de să-i spargă pieptul. Trebuia să coboare la câmpie. Trebuia să se împace cu fratele lui. Puse într-un săculeț mâncarea transformată în pietre, cu gândul să arunce totul în râu și pleca într-un suflet. Afară nu mai bătea vântul Iar furtuna, parcă nici nu fusese Era spre asfințit. Dar pe cer apăruse curcubeul Ajunse la râu Și vrut să arunce culețul cu mâncare Dar își dă seama că toate bunătățile Reveniseră la forma lor de la început Bătul la ușa cunoscută Și fratele lui Gianni Îi răspunse imediat De parcă l-ar fi așteptat numai pe el S-au strâns în brațe fără a mai fi nevoie de vorbe <gânt> Au admirat nou născutul împreună Apoi au cinat cu toții din bunătățile aduse de Matia Niciodată nu fusese o masă de paște atât de bogată Iar bucatele nu mai au fost sără când, Un gust atât de bun A doua zi, când Matia s-a întors acasă A simțit o mirasmă ușoară de tămâie Cine putea intra? Să-mi binecuvânteze casa Ușa Era încuiat Totuși Matia nu se miră din calea afară Mai ales că zări Sau doar se păru Că sărește Dispărând în penumbră Un fel de aură înstelată Poate că Un încer Adusese binecuvântarea Și în casa lui Ați ascultat Un Paște Fericit Poveste populară italiană Traducere și adaptare radiofonică De Sanda și Vasile Socoliuc Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu Marius Rizia, Mircea Constantinescu O emisiune realizată de Simona Vasiliu Janina Dicu Mădălin Cristescu Și Vasile Manta Noapte, bună copii! <fie>